Ami nagy számet a mai manchester mi! Honvéd, lemosnál őket. Hajrá, Honvéd! honvé, Honvéd! Sziasztok! Ez itt a Nekünk a kispest, illetve most kivételesen Nekünk a Honvéd nyolcadik adása. Ugyanis ebbe a, ebbe a rendhagyó műsorban a vízilabda és a kosárlabda szakosztályról, illetve az Anya a bhs ről lesz szó, és ehhez két vendéget is hívtunk, a, az egyikük Mátyás Zoltán Zoli a vízilabda szakosztály helyettese, valamint Farkas László Lali a, a kosártábor vezérszurkolója? Igen, csak Lajos. <gül> Lajos? Ú, ú de ezt elírtam, bocsánat. És hát itt van velünk Kocsik Tibor, aki ezt az egészet most összeszervezte, mint általános célú honvédrukker, és uh, szerintem kezdjük is egy olyan, olyan dologgal, hogy uh, ugye ezt a, ezt a műsor alapvetően a labdarúgás szurkolói hallgatják, nem biztos, hogy ismerősök vagytok számukra. Hogyha egy pár szóba bemutatkoznátok nekik az, vagy egyáltalán hogy kerültetek a Honvédhoz, uh, Honvéd vagy kispestnek, nektek, mi a, mi a klub, akkor, akkor ezzel így el is tudjuk indítani a beszélgetést. akkor kezdöm én. Sziasztok! Mátya Zoltán vagyok. Jelenleg a Budapesti Honvédsport Egyesület vízilabda szakosztályának a szakosztály igazgató helyettese vagyok. Ez a pontos titulusom. Gyakorlatilag a felnőtt vízilabda csapattól az utánpótlásig a legkisebbekig én fogom össze a vízilabda szakosztálynak a, a működését, és, és nagyon köszönöm a meghívást, és örülök, hogy itt lehetek. Úgyhogy remélem, hogy tudok majd, Infokkal szolgálni az érdeklődők számára. A Honvédhoz való kötődésemről annyit szeretnék mondani, hogy én szerintem úgy, mint sokan mások az országban, ugye a apukám révén lettem Honvéd szurkoló gyerekkoromban, és, és nyilván emellett ki is tartok a mai napig. Úgyhogy gimnazista időszakban összejött egy jó kis brigád nálunk az osztályba többen is voltunk hasonló érzelműek és akkor abban az időszakban kezdtem el így foci meccsre is járogatni velük. Úgyhogy a kapcsolat megvan a mai napig. Nyilván azóta most már felnőttünk, családos emberek vagyunk, de Szerencsére azért évente jó pár alkalommal össze tudjuk hozni, hogy, hogy most is kimenjünk és szurkoljunk a csapatnak. Kérdezted, hogy Kispest vagy Honvéd, hát ugye életkoromból adódóan abban az időszakban voltam gyerek, meg akkor kezdtem már érdeklődni a foci meg a sport iránt, amikor a csapat neve Budapesti Honvéd volt. úgyhogy Hogyha kérdezik tőlem, hogy kinek drukkolok, akkor én általában a Honvédot szoktam mondani, és nem Kispestet, és, és nyilván ezért van az is, hogy, hogy követtem azért más sportágakat is, mint például a kosárlabdát, meg érdekelt a klubnak a többi sportágban nyújtott teljesítménye, meg eredménye, úgyhogy Úgyhogy én örülök, hogy az utóbbi időben úgy, úgy tapasztalom, hogy bár a foci szakosztály külön vált a 90-es években, de, de újra van kapcsolat és van közeledés a két klub között. És, és én azt gondolom, hogyha manapság valaki fociban mondjuk a Kispestnek, vagy a honvédnak szurkol, akkor feltételezem, vagy remélem, hogy ha belefut egy kosármecsbe vagy egy vízi labdába, akkor is a honvédnak fog szorítani, és nem, nem más egyesületeknek. Ja, ez ja, ja, nagyjából, nagyjából így van. De szerintem erre meg vissza fogunk mert, mert ez, egy, ez egy nagyon érdekes téma. Én menet közben két dolgot is felírtam a mondandótból, ez lett most hirtelen <gül> egy plusz mondatnyi legalább. Lali? Sziasztok, Farkas Lajos vagyok, köszönöm szépen a meghívást. Zolival ellentétben én nem képviselem hivatalosan a klubot, hiszen mondjuk úgy, hogy a, a kosádlabda tábor, az Ultra Falcons Budapest egyik vezére vagyok, és ebben a titulusomban vagyok most itt Tibi meghívásatoknak köszönhetően. A Honvédhoz való kötődésem az nagyon egyszerű, igazából... A, talán, egy, ha elmesélhetek egy rövid sztorit, öt éves voltam, amikor Rákospalotán laktunk, még egy önkormányzati lakásban, akkor épültek ugye Budapest szerte a lakótelepek, és ö, édesapám azt mondta, hogy itt Kispesten van az egyik, Békás megyeren a másik, és azt mondtam, hogy Kispestre költözünk, mert az közel van a Honvéd pályához. E, hát ez így is történt egyébként, már 5 évesen vezér voltam, de nyilván ez csak a vicc része és hát innentől kezdve is dőlt nyilvánvalóan a sorsom, Elő, eleinte édesapámmal jártam ki, akkor még nem is Bozsik stadion volt, ugye akkor csak Honvéd pályának hívták a régi stadiont, és hát amikor már így önállósodtam, és mondjuk 10-11 éves koromtól már mindenhova mehettem, akkor gyakorlatilag még a Gránit pályán is kim voltam a téli edzőmeccseken, úgyhogy alapvetően elég mélyen bevésődött ugye a, a Honvéd szeretete, és ahogy Zoli is mondta, akkor ugye ez még egy klub volt, tehát akkor a, a nagy anyagklubhoz tartozott a labdarúgó szakosztály is. Aztán valamikor a 80-as évek vége fele, mivel nagyon sok más sportot is kedveltem, főleg a csapatsportágakat, elkezdtem a kosárlabdára járni, már csak azért is, mert hogy gyakorlatilag addig egyeduralkodó volt ugye a Honvéd kosárlabdában Magyarországon. Néha-néha ugye egy-egy klub a MAPC megtörte ezt az egyeduralmat, és aztán megtetszett ez a közeg, egy jó szurkoló tábor állt össze, és hát ott ragadtam, és azóta is járunk kosármeccsre, megéltünk nagyon szép sikereket, még a 90-es évek elején, amikor a Tungsrammal ugye egy kényszerházasságot kötött az egyesület, aztán jött a Hát a nagyon csúnya mélypont az MB1B, 21 évig, sőt két évig még MB2 is volt, ami ugye akkor harmadosztálynak számította a kosárlabdában, és most ugye megint a szebb napokat éljük, ugye most már negyedik éve ismét az alcsoportban játszik a Honvéd kosárlabdában. Tibor, te is bemutatkoznál? Ja. Hát szerintem meg most sokan ismernek, de ha gondolod, akkor én vagyok a KLT-nek a vezetője, itt a futballmúzeumban nagyon fontos pozíciót töltök be, és most a srácok mondták, hogy igen, most én voltam itt a mozgató rugója, hogy beszélgessünk már erről a témáról, mert én a Hantának már mondtam, már néhány hónappal ezelőtt, hogy én egy érdekességet fedeztem fel, hogy, hogy a FOCI honlapon, illetve a BHSE honlapon is megjelentek egymás ikonjai egy... Mányt úgy érted, hogy linkek a másik oldalra? Igen, igen, igen, igen. Tehát egy közvetlen link, hogy rá tudsz menni öröktől, akár a honvédhu ról a fociról. És az szerintem nem mindennapos dolog, hogy egy klub oldalról, egy másik klub oldalra tudsz így elnavigálni. És hogy ezt, ezt mondtam neked többször, hogy egyszer beszéljünk, és most itt a válogatott szünet bajnoki szünet szerintem alkalmas az időpont, hogy tényleg erről beszéljünk. Ja, ja, és szerintem miatt elkezdenénk honvédozni, ami, ami szerintem az adás egyik nagy érdekessége lehet, azért beszélgessünk a szakosztályokról kimondottan. Én itt összeírtam pár dolgot, hogy legyen egy kicsit ilyen közszolgálati jellege is a dolognak, a, a, nekem a műsornak, hogy egy az, hogy beszéljünk arra, hogy mik az idei tervek, hogyan lehet kijutni a mérkőzésekre, mikor vannak a mérkőzések, és itt visszakapcsolnék Zolira is, hogy... Hát, hogy ugye itt azért a, a szurkolók nagy része valószínűleg, hogyha kispestről vagy honvédről beszélünk, az futball szurkoló. Na most ezek a meccsek alkalmazkodnak, a ti szakasztaitok meccsei alkalmazkodnak a foci szakosztályhoz, vagy bocsát a fociklubhoz. Van -e esély arra, hogy alkalmazkodjanak? Egyet át lehet járni a másiknak a meccseire, Vagy, vagy egyszerűen nem veszik figyelembe, hogy, hogy ez egy ilyen, egy nem multisportklubba a szó klasszikus értelmében, hiszen a futball szakosztály külön van, de hogy a maga a honvéd és a, a, azok, a, azok a sportági szövetségek, ahol a, a BHS-e indul, mint, mint egyesület, azok figyelembe veszik-e azt, hogy, hogy van itt egy labdarúgó klub is, ami nyilván most jelenleg egy másik klub, de azért a neve két, tehát nagyjából ugyanaz a neve, ugyanaz a múltja is valamennyire, hogy, hogy át tudjanak-e járni egymás meccseire. Illetve hát ami még, még érdekes lenne, az a, hát Zoli azért még beszélhetné arról, hogy a idén új szabályok vannak, amiről nem biztos, hogy sokan tudnak. Most ez egy nagyon sok kérdés együtt. Szerintem kezdjük, kezdjük inkább azzal, hogy mikor és hol vannak általában a mérkőzéseitek. Szerintem ez lenne az egyik első téma, és hogy össze lehet-e hangolni a focival. Talán mi szerencsésebb helyzetben vagyunk egy picivel, mint a kosarasok, bár most már ők is így, hogy a utóbbi években a Ludovikába játszatok, azért szerintem az már ö, lokációban jobban megközelíthető kispestről, mint ugye a régi dós, György úti pálya. Mi a vízilabda szakosztálya most már, hát nem is tudom, amióta én a, a szakosztály újra alakult, azóta a utcai úszodában a hazai mecseit, ami ugye a határuti metró megállótól három perc, négy perc kényelmes sétára van. Úgyhogy én azt remélem, hogy... Hogy, és köszönöm itt Tibinek és neked is az elmúlt két éves közös munkát, meg kapcsolatfelvételt, hogy most már azért egyre többen vannak, akinek a térképen most már rajta van az úszoda is, és most már tudják, hogy van honvéd vízilabda, és, és kilátogatnak a meccsekre. Nem akarok túl hosszan válaszolni a kérdésedre, de, de, de van egy olyan része, hogy sajnos az el, a korábbi időszakokban szerintem nem fektetett a szakosztálya megfelelő hangsúlyt arra, hogy, hogy a szurkolókkal fölvegyük a, a szorosabb kapcsolatot szegény megboldogult Benedek Tibi is említette még, ugye ő három évig játszott nálunk, hogy, hogy szerinte az egy nagy probléma volt, hogy akkoriban, amikor gyakorlatilag tényleg a világ legerősebb klubcsapata volt a Honvéd vizilabdában, nem sikerült szorosabban összekapcsolni ezt a szurkolókkal, ezt a sikertörténetet. Voltak persze nagy meccsek, és voltak jelen akkor is a focitáborból, táborból, de nem, nem lett egy ilyen állandósult, stabil mag, két-három főt leszámítva. Úgyhogy nyilván most jelenleg nem olyan célokért küzdünk, mint a nagyon aranygeneráció, de én azt gondolom, hogy egy, egy, egy fiatalos, szerethető, lendületes csapatunk van. Ugye Tavalyi évben ötödik helyen végeztünk, idén szeretnénk mindenképpen előrébb éremért küzdeni a bajnokságban, és azt gondolom, hogy erre reális esély is van. Szeretnék csak egy-két nevet azért a stábból megemlíteni, ugye Szívos Marci a vezetőedzőnk, ő, ő gyakorlatilag pályafutásának nagyobbik részét Honvédban töltötte játékosként is, ugye az ő segítőjedekkel a Attila korábbi világbajnok a kapusedzőként és másodedzőként valamint ugye a stábhoz tartozik, Hosnánszki, Norbi olimpiai bajnok, világbajnok, Európa bajnok, vízilabdázó, aki aki nálunk fejezte be a játékot, és, és ő szerencsére itt maradt a szakosztálynál. Úgyhogy összel most viszonylag kevesebb hazai meccs lesz a sorsolás miatt. Tavasszal szerintem több lesz majd. Valamint ugye azt kell tudni még, hogy a bajnokság mellett a Magyar Kupában is jelenleg még vitézkedünk, úgyhogy most a hétvégén szombaton fogadjuk a szentes csapatát este 7 órakor. Úgyhogy bízunk abban, hogy aki esetleg ellátogat Móra a a labdarúgó kupa meccsére, ha időben visszaindul, és még van kedve egy kicsit remélhetőleg egy győztes meccs után még egy kicsit kitolni az esti programot, akkor 7 óráig, ha odaér, akkor szerintem egy jó meccset tud majd megnézni a Kőér utcába. Ennek a meccsnek a visszavágója vasárnap lesz, tehát szombat-vasárnapos kétmeccses hétvége lesz, ugye vasárnap megyünk szentesre lejátszani a visszavágót és ha sikerülne itt a párharcból győztesen kikerülni, ami azt gondolom, hogy reális elválásra csafadta a szembe, akkor ö, tavalyi évhez hasonlóan ismét be tudnánk jutni a Magyar Kupa négyes döntőjébe, ami szeptember utolsó hétvégéjén lesz a komiádi úszodába, és hát, a szerencsésebbek leszünk, mint tavaly voltunk, és, és éremmel tudunk ö, távozni onnan. Egy dolgot hagyták, hogy a bajnoki meccsek azok általában szombaton vannak, vagy Igen, vasárnap? A foci szakosztálynak vasárnap. Most jelenleg ebben az évben, vagy hát pontosabban addig, ameddig MB, remélem, hogy utolsó év, <gül> <gül> hogy másodosztályú a foci csapat most ez ugye nem ütközik, mert nekünk a bajnoki mérkőzések szombaton vannak, de absz abszolút készek vagyunk arra, hogy remélhetőleg jövőre, hogyha újra első osztályú lesz a labdarúgó csapatunk, akkor, akkor igazodjunk majd, hogy lehetőség legyen annak, aki, aki szeretne mind a két mérkőzésen jelen lenni, akkor azt megoldjuk. Ugye erre is utaltam, hogy talán ez jogos volt a kérdés is, hogy a korábbiakban erre kevésbé volt energia, vagy kevésbé figyeltünk oda, de a jövőben mindenképpen szeretnénk ezen változtatni. Hát ez egy jó dolog, hangzik. Én nem vagyok ugye autentikus ebben a témában, hogy ki hogy, hogy szervezi. Annyit tudok, hogy ugye, ahogy Zoli is mondta, a Ludovika Arénában játsszuk a hazai meccseinket, ami nem a saját pályánk, tehát ez egy bérelt terem. Ugye ezt tegyük hozzá, hogy ez a tér mögött Igen, hát az Olci Kertben található a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek a, a vadon. majd még mindig mondhatjuk, hogy vadonatúj sportcsarnoka. És itt ugye ez a probléma, hogy itt játszik más csapat is, meg egyéb más rendezvények is helyet kapnak, úgyhogy szerintem Fodor Malczéknak elég komoly logisztikai feladat az, hogy egyáltalán a hazai meccseket tudjuk fixen lejátszani a szombati napokon, ez általában este 6 órakor szokott lenni, de ebben a bajnokságban jó néhány hétközi forduló lesz szerdai hazai mérkőzéssel is, ami viszont annyiban jó, hogy a focival például biztos nem fog ütközni. Ugye nincs az a szerencsés helyzet, mint hosszú évtizedeken keresztül, hogy van egy saját terem a Dózsa-György úton, illetve van saját terem a Dózsa-György úton, de az most már csak is kizárólag a, az utánpótlás akadémiájét, tehát ott felnőtt meccset, NBA gyarcsoportos meccset nem lehet játszani, teljesen átalakult a, a terem is, teljesen átalakult a nézőtér, az már csak utánpótlás és alsóbb osztályú meccsekre alkalmas. Úgyhogy azt nem tudom, hogy valaki ezt figyelembe e, de mivel eléggé nehéz eleme megszervezni még a hazai meccsek időpontjait is kosár szempontból, így valószínűleg semmiféle egyeztetés nincs abban a, abban a tekintetben, hogy ez ütközön vagy ne ütközön a futballmeccsel. Zoli is mondta, ez idén még biztos, hogy nem lesz probléma, mert vasárnapi hazai meccsünk szinte kosárban biztos, hogy nem lesz. Aztán majd, hát jövőre remélhetőleg ez már egy, egy nemesebb feladat lesz, Hát ezt akkor majd megoldják azok, akiknek ez a feladata, és akik a fizetést kapják érte, vagy nem, de hát ugye mondom, ez, ez nálunk a kosárlabdában egy igen nehéz feladat. És mennyire látod, hogy a szövetség például rugalmas lenne az ilyen időpont módosításokra ezzel az indokkal, vagy ez? Biztos, hogy nem. Biztos Tehát hogy maga szövetség nem. Szövetség is, hogy... Kiír, van egy versenykiírás, lehet, hogy egy napot lehet tolni, vagy akkor mondjuk szombatról, vasárnapra. Olyan is talán lesz, hogy szombatról péntekre lesz előrehozva a meccsal a Ludovika foglaltsága miatt, de, de maximum ennyi, tehát, hogy napokat, heteket nem lehet tolni rajta. Ó, viszont ami engem, nekem egy új információ volt, hogy akkor a Dózsán teljesen leépült az a, családkész, 30 Nem le, át. át. Át. tehát nincs nézőtér gyakorlatilag, az oldalvonal mellett van egy, egy icike-picike nézőter, ahol mondjuk 100-150 ember elfér, és ezért ott csak a, az Utánpótlás Akadémia csapatai játszanak. Ja, tehát amikor, amikor másodharmados harmadosztályban volt a Honvéd, akkor még ott lehetett meccset Igen, akkor ilyen? még volt nézőtér Akkor is. még megvolt meg az a klasszikus nézőtér, Aha. ami régen. Hát én van 30 éve nem jártam arra, tehát ez még, a, még ez a borosítkú Mészáros, mint tehát még az Igen, a... ez az utolsó aranycsapat. Igen. igen. Tehát a, akkor már Dávid Kornia nem volt ott. A, a az 9... első évben még, igen, még a Honvédbe játszott, igen. Igen, szóval 94-5 körül valahogy így, így igazolt el, ha jól emlékszem. Én talán akkor jártam ott utoljára Na, ez egy meglepő információ volt. Tibor, de hogy egyezteted össze a... De ugye jársz mindkét szakosztálymecseire, amikor csak teheted, hogy tudod egyeztetni a focival? Először az tényleg nagyon fontos, amit a srácok mondtak, hogy nagyon közel van kis -Pesthez. én itt lakok ugyebár, tehát a Nagyváradtér is, meg a Határút is, ez, ez nem probléma az utazás. De nyilván, hogy a, hát ki kell mondom, mert a foci az mindent visz, hogyha most egy, egyszerre lesznek ezek a meccsek a futballal, akkor én a futballra fogok menni. De itt ilyen probléma tényleg nincs. Nem, nem is egy napon vannak most a meccsek. Amúgy még egy más témát azt hat ö, fűzek hozzá, hogy BHSE, és igen négy mikrofonunk van, meg ö, kosár, meg vizé, de a kézilabda mellett nem menjünk el. Mert a, amíg volt BHSE, a kézilabda, a férfi kézilabda nagyon-nagyon sikeres szakosztály volt. Sokszoros back bajnok, győz. beggyőztes. Úgyhogy ők úgy tudom, hogy a harmadik vonalban vannak most. Abba itt nagyon sajnáluk mert én oda is kimennék. Akkor én honvédszurkuló vagyok. Hú, erről majd fogunk beszélgetni szerintem. Hát, hogyha mégis én vagyok itt a legilletékesebb ezekben a kérdésekben, még hogyha nem is a kézi szakosztálynál dolgozom. Igen, ők alacsonyabb osztályban vannak, ugye azt kell látni, hogy az Egyesület vezetősége mindent megtesz a biztos anyagi háttér előteremtéséért, de jelenleg én nem nagyon látom reálisnak azt, hogy a, így hogy, hogy most szerencsére hosszú év után a kosárlabda is stabilan első osztályú tudott lenni, hogy a két első osztályú sportág a kosárlabda és a vízilabda mellett most egy harmadikat finanszírozni tudna, és ugye azért ti is nyilván sportszeretőek vagytok, azért van nagyjából elképzelésetek, hogy ismerve Veszprém Szeged, hasonló szintű csapatok, hogy micsoda költségvetésekkel dolgoznak, tehát gyakorlatilag annyira drága a kézilabda, hogy, hogy én nem, nem igazán látom most jelenleg realitását annak, hogy az Egyesület egy érdemi első osztályú csapatot föl tudna építeni. Amúgy ők ott vannak a 13. kerületben, a Klapka utcai csarnokban, ott játsszák a hazai meccsüket, úgyhogy ha esetleg valaki még ennek ellenére is szívesen kimenne, megnézne egy-egy alsóbb osztályú kézilabda meccset, akkor ott lehet megtalálni őket. Azért ez egy eszméletlen zuhanás. tényleg most az 1982-es beggyőztes csapatra a gondolunk, hogy kik játszottak ott, meg hogy Zsinóraban nyerte a Honvéda bajnokságokat kérdényi hát kész és most volt egy, egy harmadik vonal, és tényleg még kilátás sincs, hogy fentevüljenek. Hát igen, ez egy nehéz kérdés, ugye más volt ugye a sportszerkezeti modellje a szocializmusban, és ugye nyilván mások voltak a viszonyok is, azért azt, ha megnézitek, ez szerintem nem csak a Honvédot érinti, hanem az összes többi nagy klubot, meg más sportágat is, tehát nem én vagyok a... Az egyesületi lexikonya Kunsz Gabi bácsi, a örökös tiszteletbeli elnökünk, ő, aki naprakész kész a, az egyesületi történelemmel kapcsolatban, de én úgy tudom, hogy ugye például volt nekünk még első osztályú röplabda csapatunk is, tehát hogy, hogy, hogy, hogy, hogy több csapatsportákban is az élmezőnyhöz tartozott a honvéd, de ugye ez igaz szerintem más nagyobb egyesületekre is, ahol szépen lassan így, így lekoptak. Ezek, tehát ö, ö, manapság szerintem ez a, ez a gyakorlat, hogy, hogy, hogy, hogy nem akarnak túlnyújtózkodni túl az egyesületek, mert, mert egy sportlág az most már rettentő nagy költségekkel jár és ö, föntartani, és felelősség teljesen üzemeltetni, az, az tényleg csak akkor tud működni, hogyha megvan rá az anyagi forrás. Megint látszik is most, a, hogyha megnézzük a budapesti felhozatat, hogy, hogy ezek a nagykluboknál ilyen nincs, nincs az összes labdajátékban első osztályú csapatuk, sőt, hát ugye férfi kosárlabdában más budapesti csapat elvétve a mafc Igen, de hát a MAFC, igen, őket nem tudom mennyire soroljunk a nagyklubok közé, a gigaklubok közé, mint ugye a vasasúj Pes gondolom, erre gondoltál MTK. Hát bármelyikre, MT ugye az mtk nek volt női szakosztálya eltűnt gyakorlatilag, vagy Kosárlabdában? Kosárlabdában igen. A TFS-ével együtt van, indulnak. Ugye, de aztán volt a bs nek is, ami igen. szintén, ha jól emlékszem, az MTK-val összevonásra került egy időben. Hát ott is volt, igen, de a BS azt szerintem teljesen megszűnt már. Igen. Pedig ők is, ugye, RON 2 kupát nyertek a 80-as évek, tehát európai kupát nyertek. Tehát azért az, az gyakorlatilag a, ma jelenleg a bh sének egy ilyen kisebb fénykornak is tekinthető, hogy két férfi labda játékban is első osztályú csapata van. Ugye a, a vízilabda, most próbál előrébb lépni, de ott a kiesés az fel sem merülhet. Nyilván ott, ha, ha jól emlékszem a tavalyi bajnokságra, ott egy ilyen, hát egy nagyon szétnyújtott tabella volt, ahol a vízelabda csapat gyakorlatilag a semmiben lebegett, mert, mert fölfelé nem igazán tudott még lépni, és hát visszafelé meg igazából szintén nem voltak túlzottan komoly ellenfelek neki. A kosárcsapat pedig hát az évek alatt megragadta az első osztályban, és, és talán, talán idén is, hogyha... Ha van erre, nem tudom, ez most... De most nagyon jól áll egyelőre a szénánk, az előző évhez képest tökéletesen, azt kell mondjam, mert hogy mióta visszajutottunk az első osztályba, ilyen stabil kerettel még nem vágtunk neki a bajnokságnak, Mi azt jelenti, hogy most megvan már kezdéskor a négy légiósunk. Ez ugye tavaly is így volt, csak akkor az egyik játékosról kiderült, hogy komoly betegséggel érkezett már, ezért egy meccset játszott, aztán sajnos fel kellett bontani a szerződését. A másiknál hát a játék minőségében voltak problémák, hogy tavaly is már két légiós cserével indult az év, ez meghatározta sajnos a, a továbbiakat, ennek ellenére a biztos benmaradást nem fenyegette semmiféle veszély. Most ehhez képest idén ez a, a négy fix légiós, és nem kiabálom el, vagy nem akarom el kiabálni, de négy nagyon jó színvonalú légiós érkezett rögtön. Úgyhogy ráadásul a magyar mag, Hát tulajdonképpen arra is azt mondhatjuk, hogy ha nem is erősödött, de igazából nem is gyengült. bocs, hogy csak hogy, de. Mert, hogy a, itt ugye két sportágra van szó, és mind a kettőnek más a bajnoki lebonyolítása. Tehát amikor te arról beszélsz, hogy négy légiós, és hogy a, nincs veszélyben valószínűleg a kiesést a, a, a csapat, az mit jelent mondjuk így, így nem bajnoki helyezésre, hanem úgy, úgy a, magára bajnoki rendszerre lefordítva, hogy a, ha jól emlékszem, itt ez egy felsőház, alsóházas lebonyolítási rendszer, akkor ez mondjuk egy ilyen felsőház esélyt jelent esetleg, ami, ami egy nyugalmat adhat? Hát az, le, az jelenteni az abszolút nyugalmat, hiszen aki a nyolcba kerül, az ugye a bajnoki címért játszik onnantól kezdve, az első nyolc, az alapszakaszról beszélünk, tehát az alapszakasz első nyolc helyezetje, a lentiek pedig a kiesés elkerüléséért. 14 csapat van? Igen, így van. Nyilván ott is azért tavaly is a kiesés ellen játszottunk, de azt hiszem, hogy mondhatom, hogy volt két csapat, aki kifele, lefele kilógott a sorból, tehát annak ellenére egyébként, hogy a bajnokságot, sőt, tulajdonképpen majdnem az egész rájátszást két légióssal kellett lejátszanunk sérülések miatt, így semmiféle fenyegetettség nem volt abban a tekintetben, hogy maradunk a vagy sem. Most idén, hogy válaszoljak is a kérdésedre, Azért nehéz ezt megmondani, mert még a felkészülési időszak közepén járunk, és na nagyon nehéz megmondani, hogy a többi csapat légiósai milyen szintet képviselnek. Óriási játékos vándorlás van, sokkal nagyobb, mint akár vízilabdában, akár a futballban elképesztő játékos vándorlás van minden egyes évben a bajnoki szünetben. És igazából kell várni két-három fordulót, hogy nagyjából lássuk az erőviszonyokat. De ez se teljesen igaz, mert két évvel ezelőtt például, majdnem az alapszakasz felénél az utolsó helyen álltunk a, a bajnokságban, aztán bejutottunk a rájátszásba. Tehát egy olyan második fél évet produkált a csapat, hogy végül ötödik helyen végeztünk. Az egy egyébként elképesztően kiemelkedő év volt négy nagyon jó légiósal. és bízunk benne, hogy most idén is meg tudjuk ismételni ezt a Bravult. Egyébként ugye volt Jankét, és akkor a Jankét, tehát ők elmondták, hogy nem akarják elkiabálni, de az lenne a cél, hogy a nyolc közé jussunk mindenképpen. Na, tehát akkor a, a, akkor a kosárlabdában, Alapszakasz, rájátszás, ketté bontják a mezőnyt. A felsőház játszik a bajnoki címér, alsóház pedig a kiesés. Igen, elő. ez a play outnak hívják uh -huh. a kiesés elkerülését. Bízolabdában ez hogy néz ki? Hát most indén nálunk is egy újabb lebonyolítási rendszer lesz, tehát egy kört fogunk játszani az alapszakaszban mindenki mindenkivel, és utána nálunk is ketté bontják majd a mezőnyt első nyolcra, és a második 6 mellé még föl fog jönni a másodosztály első-két helyezett csapata, és ugyanaz lesz, hogy az első 8 játszik majd az érmekért, meg a nemzetközi kupás helyezésekért, és a, a, az alsóház pedig kvázi a kiesésért. Mert idén nem, két, nem egy kieső lesz, az ellen a korábbiakkal ellentétben, hanem több, mert szeretnék a jövő évre már 12-re csökkenteni az induló csapatok létszámát, szóval alsóház tekintetében ez egy kiélezettebb bajnokság lesz, Nekünk természetesen a honvéddal, mint már korábban is említettem, az a célkitűzésünk, hogy lehetőség szerint éremér játszhassunk. Nálunk egy kicsit, ahogy itt Lajos is mondta, hogy más, a, más az átigazolási rendszer, meg mások a változások, nálunk már igazából tavasz, közepén, végén már el kell kezdeni, sőt nagyjából be is kell fejezni az átigazolási tárgyalásokat, mert, mert egyszerűen, hogyha valaki a nyárba belecsúszik, akkor már nem fog találni játékost. Úgyhogy idei nagy változás, amit még meg kell említenem a korábbiakhoz képest, hogy, hogy most hosszú éveken keresztül nem volt idegenlégiósunk, de sajnos, vagy nem sajnos, kellett változtatnunk ezen a mert egyszerűen a hazai piacról nem tudtunk olyan minőségű játékost igazolni, aki, aki a célkitűzéseinket segíteni tudta volna. Úgyhogy lett két délszláv légiósunk, egy montenegrói és egy szerb fiú, mind a ketten nagyon tehetségesek, komoly játékerőt képviselnek, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagy erősítést jelentenek a csapatnak. Mi már ugye előrébb tartunk, mint a kosarasok, tehát ugye a múlt hét végén már egy sőt két héttel ezelőtti hétvégén már egy magyar kupas elejtezőt játszottunk Pécsen, ott mind a két meccsünket megnyertük, úgyhogy tovább jutottunk, valamint ugye az előző hétvégén Miskolcon már a bajnoki mérkőzéseket is elkezdtük, ott is szerencsére egy magabiztos idegenbeli győzelemmel indítottuk a szezont, úgyhogy, úgyhogy remélem, hogy csak egyre jobb lesz a forma, és, és, és tényleg, hogy, hogy a tavasz, szal, tavasz végén majd a rájátszásba e, igazán komoly célokért fogunk küzdeni. És akkor még, ha már át van a szó, ugye most a vízelabdába változtak a szabályok e, az idei évre, Erről azért egy pár szót mesélhetné, hogyha valaki kijönne és így, kiámuljuk a megszokott helyére, és hoppán nem a pályát nézi, mert onnan eltűnt előle a pálya, akkor, akkor ne lepődjön meg. Hát igen, talán, talán ez a pályaméret annyira nem lesz szurkolói szemmel zavaró, de igen csökkentettek rajta, úgyhogy 25 méter lesz a pálya mérete az idei bajnokságban, ami ugye 5 méterrel kevesebb, ugye ez két és fél két és fél métert jelent mind a két oldalnál. Az azt azt gondolom, hogy kimerem jelenteni, hogy a rövid pálya az egy jó döntésnek tűnik, mert, mert a gólszámokat meg fogja emelni. Ugye sokkal több lecsökken az idő, több támadás van, több lövésre jut idő egy mérkőzés alatt, és ezáltal matematikailag is a több kísérlétből több, több lesz eredményes. Most például a kupa selejtezőbe voltak egészen magas gólszámot hozó meccsek is, például mi is az első mérkőzésünkön 23-18-an nyertünk az hiszem a Miskolc ellen. Sajnos a védekezésünk az még nem állt össze. Én azt nem mondom, hogy minden meccs ilyen golzáporos lesz, de de, de jó eséllyel azt gondolom, hogy azonos játékerejű csapatoknál azért a tíz, tíz lőtt gólt el fogja érni mind a két ö, ö, csapat. A támadó időt is ö, egy picit csökkentették, de én azt gondolom, hogy az olyan mértékű, ami, ami érzékelhetően nem fogja befolyásolni a, a játékot, és ami talán még jó hír szurkolói szemmel, hogy a igen, csak rövid, ö, nagy szünetet azt egy picivá ö, kitolják, úgyhogy most öt perces lesz a, a középső szünet, úgyhogy talán ö, többen tudnak majd sört venni a büfébe, mint korábban. De végre van ső. Igen, igen, ezt ö, tudom, és hát köszönöm a, a TV közbenjárását korábbiakban, hogy, hogy ez egy fontos dolog ö, a szurkolók ö, számára, és és nyilván ebben igyekszünk konzultálni a büfét üzemeltető vállalkozással, hogy ebben mindig készüljön megfelelő mennyiséggel. Hát akkor beszéljünk szerintem a Honvédról, Tibi. Milyen értelemben? Hát a, a Honvéd és a Honvéd viszonyáról. Tehát ugye van más mellett két klub, van egy anyaegyesület, a Kispest, aztán van egy, nevezzük lányegyesületnek, meg egy unokaegyesületek, tehát, hogy egy kicsit ilyen, volt régen egy klub, abból lett egy nagy multisportklub, majd így elkezdett osztódva szaporodni, és most már ilyen mindenféle honvédok vannak a, a, a városban. Ugye most jelenleg ez kettőt jelent, egy, egy multisportklubot és egy, egy foci Arról már beszélgettünk, hogy, hogy beszélgettünk már, hogy átjárnak-e a szurkolók egyik meccsal a másikra? Rólad már beszéltünk, hogy te próbálsz átjárni, arról volt szó, hogy a a mérkőzések időpontjai azok valószínűleg nem fogják ütni egymást. Azt is említettük, hogy a jelenleg a fővárosban például férfikosárlabda, férfi kosárlabda az, az a gyakorlatilag a Honvédnál van, e, első osztályú vízilabda ugye van még más klub is, de hogy e, akkor egy pár szót azért arról, hogy, hogy szerintetek a, a foci, foci szurkok járnak át a mérkőzésekre, illetve a, ezeknek a szakosztályoknak a szurkolói járnak át foci meccse, a szakosztályok egymáshoz járnak át, tehát hogyha valaki... A honvéd szurkoló és kosárlabda szurkoló az átjára vízilabdára, tehát hogy mekkora ez a mozgása házon belül, és akkor szerintem minden majd nyissunk kifelé, hogy, hogy akkor ez a honvéd mit is jelent, mint, mint fogalom ma jelenleg. Na én, én úgy látom, hogy azért kosáron elég sok kispesz szurkolót látok. Most én inkább kispesnek hívom a, a futballaklót, nekem az. vízilabdán is feltűntek, ahogy az Zoli említette, kispesz szurkolók, mert nyilván... Hát a szurkolók között is van mindenféle. Van, aki nyitott más sportágakra, van, aki csak a futballra, van, aki csak hazai meccsre, tehát annyiféle szurkoló van, de tényleg aki nyitott más sportágakra, a, a, a kicspes szurkoló között, az feltűnnek mostanában vízlabdán is, meg kosáron is. De biztos, hogy nagyon sok érdekességet találkoznak, hogyha kijönnek, mert teljesen más minden. Tehát, tehát a, a fociban nincsen támadó idő, tehát nagyon-nagyon, tehát tényleg azért kell tudni a szabályokat, mert most, ha valaki oda a vakon bejön, az biztos, hogy többet az életben nem jön oda, mert nem fog érteni a meccsből semmit, főleg a kosárba, ami, ami minden más, tényleg. A kosárban rálépsz a vonalra, az probléma, de ha kimegy a labda a vonalon kívül és nem esik le, az nem probléma, ami tehát megint más, mint a futballban a szabály. Úgyhogy engem például pont ez vonz, hogy valami teljesen más inger érjen, tehát én azért kezdtem el kijárni, meg hát én azért gimnáziumba kosarasztam, tehát úgy van egy kis vonzalmiség a sport iránt, a sportág iránt, de biztos vagyok benne, hogy tényleg aki csak így beesik, szerintem érdemes átnézni a szabályokat. Én azt tudom mondani, aki kijön, az, az nézze meg a vízlabda szabályait, akkor sárlabda szabályait, mert akkor jobban fogja élvezni a meccset. Hát van, hogy a vízlabdával nem boldogultam. Tehát voltunk <gül> kint tavasszal egy mérkőzésen, és átmerettem egy srác, és Néztük a bírót, és számunkra ugyanannak tűnő dologra két ellentétes dolgot volt képes fújni egy percen belül, és egyszerűen nem jöttünk rá, tehát úgy tűnt nekem, mintha ott valós időben találnák ki a szabályokat, és így valamit majd fúj, és akkor majd utólag megindokolja, tehát én azt nem tudom elképzelni, hogy ott, ott ember nem ért és volt, és ez a meccs volt, ahol Zori téged ki is állítottak, ha jól emlékszem, tehát... Tehát, hogy te meg a túloldalról, meg valami teljesen másért reklamáltál. Tehát, hogy honnan látják hogy a vízilabdában, hogy mi történik? Vagy, vagy ezt nem is értem néha. Hát az biztos, hogy a vízilabda az egy gyönyörű sportág, de talán az egyik legnehezebb, vagy leg, legproblemásabb része ez a játékvezetés kérdése. Én azt gondolom, hogy amúgy elmúlt időszakban azért szerintem van pozitív irányba elmozdulás, de ugye nem egyszerű, mert, mert mivel a szabáltalanságok jelentős része a víz alatt történik, és ezért itt ebben a sportágban tényleg hatványozottan igaz, hogy nem mindegy, hogy egy olyan bíró van a parton, aki maga is viszonylag komoly szinten üzte ezt a sportágat, és abból lett játékvezető, vagy olyan játékvezető van, aki hát lehet, hogy mit tudom én, egy-két évet játszott utánpótlásba valamicskét, vagy, vagy akár még az sem, és, és, ezért, és nincs meg az a tapasztalat mögötte, amivel, amivel ö, objektívebben tudja megítélni, hogy mi történik. Sajnos, már lehet, hogy egy picit magam ellen beszélek, de ugye említettétek ezt a kiállítást is, hogy a vizsziabda nagy, nagyon... Ö, szigorú a, a, a játékosokra, a stábra, a, a kispadra vonatkozó szabályok tekintetében, tehát, hogy ezt mindig mi is játékosként is, és a mostani játékosok is mindig emlegetik, hogy, ha mi annyit reklamálnánk, mint egy labdarúgó meccsen a, a focisták, akkor gyakorlatilag nem maradna vízilabdajátékos a medencében a meccs végére, mert, mert ugye Nálunk már elvileg, ha szigorúan veszük a szabálykönyvet, akkor hozzá szólni sem lehet a játékvezetőhöz. Úgyhogy, úgyhogy ilyen tekintetben biztos, hogy más a, más a környezet de ettől függetlenül tudnak kialakulni nagyon jó parás hangulatú meccsek, tud fokozódni a feszültség, tehát én azt gondolom, hogy, hogy ez is megtalálható nálunk, és nem biztos, hogy minden egyes apró szabálytalanságot, vagy ítéletet érdeni kell, az kell látni, hogy zúgnak a... Biva-erős lövések a két kapura, meg, meg, meg, meg egy komoly test-a-test test elleni fizikális küzdelem zajlik. Úgyhogy, úgyhogy én azt gondolom, hogy meg lehet találni a szépségét, és, és utána, valaki rákap az ízére, akkor utána szép lassan, mikor egyre több meccset meg, megnéz majd, akkor azért elkezdi ő is jobban érteni a játékot. Bocsárat, Ugye ez így? ne riasszon el senkit. Én még. Tibi mondandója az annyiban csatlakoznék, hogy amikor ugye még B csoportban játszottunk masszívan, a sádlabdában, akkor is volt egy ilyen 10-15 fős mag már, aki a szurkolótából még mindig képviselte, akik megmaradtak, vagy éppen becsatlakoztak, ugye a nagy sikerek után, amióta pedig ugye alcsoportosak lettünk, az értelemszerűen megnőtt az érdeklődés, és szerintem elég sok kis pecs szurkoló kijön már a meccsekre. Még ha az aktív szurkolásban nem is vesz részt, de legalább érdeklődőként ott van, vagy ha azért jobb a hangulat, akkor azért becsatlakozik, és azért egy-egy hajrá honvédban már sokan be tudnak szállni. ami egy picit cáfolnám a Tibi mondandóját, hogy valóban a kosárlabda szabályrendszere rendkívül bonyolult, és az egyik legszubjektívebb, játékvezetői szempontból pedig szerintem messze a legnehezebb. Talán még a vízilabdánál is nehezebb, mert elképesztően sok mindent kell figyelniük. Éppen ezért persze nehéz megérteni a szabályokat, de azért az alapszabályok nem annyira bonyolultak, hogy mondjuk egy-két alkalom után ne lehessen velük megbarátkozni, illetve hát hogy ugye ott vagyunk és el tudjuk magyarázni nagyon gyorsan, hogy mi történik. Ami miatt mégis érdemes kosárlabda meccsre járni, és szerintem honvét kosárlabda meccsre járni, az nem feltétlenül maga a kosárlabda, hanem a hangulat. Mert én azt tapasztalom, hogy mióta az alcsoportban vagyunk, azért elég jó atmoszféra van már a Ludovika arénában. Egyre többen vagyunk, van, amikor már egy ilyen 40-50 fős tábor is összeverődik mondjuk nagy rangadókon. Arról nem is beszélve, hogy volt olyan mérkőzés, amikor 300 körmendi jött mondjuk, és ha nyilván 50 nem tudjuk fölvenni 300 körmendivel a, a versenyt, de ettől függetlenül szerintem az például egy olyan atmoszféra, amiért érdemes sporteseményre járni, függetlenül attól, hogy mi a sportág. Tibi, ugye te említette ezt, hogy a belépési küszöbhöz azért nem árt, hogyha az ember valamennyire ismeri a szabályokat. De itt, amit mondtál, el, én ezt a kettőt összekötném valamennyire, hogy, hogy ugye Budapesten nem nagyon van más csapat férfi felnőtt. Nagyon sok van egyébként a másodosztályban. Igen, de úgy értem, hogy, a, hogy az első osztályban. Az első osztály ezen az a szinten. Hogy, hogy, és azt gondolná az ember, hogy ilyenkor, aki szereti a kosárlabdát, és Budapesten szeretne kosár eseményre járni, akkor az. Egyéb jellegű klub szempiátiától függetlenül kiárhat, gondolom, Honvéd meccse, vagy ki jár Honvéd meccse. Tehát például előfordulnak, például fociban más klubnak szurkoló, szurkolók, akik mondjuk ott vannak kosárlabdán? Mert... Határozottan, igen. Ami mi ultratáborunkban vannak olyanok, akik nem Kispest szurkolók fociban. Ezt nyugodtan kimondhatom, tetszik vagy nem tetszik, de ez így van, bármennyire furcsa. Uh -huh. De, hogy ez milyen érdekes történet, mert ugye ez oda-vissza is működik, hogy az utóbbi időben pedig egyre több ember jár a Honvéd kosármecsről Kispest mecsre. Hm. És ennek az az oka, hogy szerintem baromi jó a táborunk van a hangulat az Ultrafalkonsz Budapestben, tehát nekünk ez egy közösségi élmény is a kosármecs Nem csak azért vagyunk ott, mert hogy a kosárlabdát és a Honvédot szeretjük, hanem mert szeretünk együtt lenni. És ennek a, egyik ilyen programja a Kispest futballmeccs, úgyhogy hát elég érdekes, mert van olyan szurkolótársunk, aki régen például vasas szurkoló volt futballban, de aztán annyira fanatikus lett, hogy most már Kispest idegenbeli meccsekre is jár, nem említeném má Ja, bocsánat. Van két honvéd? Szerintem nincs. Egyébként én, én azt gondolom, hogy nincs. Nyilván hivatalosan van, szurkoló, ha szurkolói szempontból kérdezed, akkor nálam nincsen. Nálam hiába hívják az egyiket Kispestnek, a másikat Honvédnak. Nyilván ez korosztálytól is függ, mert a mi korosztályunk ugye abban nőtt fel, hogy egy Honvéd van, abban benne van a kosárlabda, vízilabda, kézilabda, stb. ezer más sportág. Tehát mi így szocializálódtunk. Egy mostani 20-30 éves már biztos nem így szocializálódik, tehát lehet, hogy nekik van. Ez szerintem személyfüggő. Én is azt gondolom, hogy, hogy nincs, és... Ö... Korábbi kérdésedre válaszolva, én azt látom, hogy nálunk is azért benne a klubon belül van érdeklődés a kispesti pesti foci meccsek iránt, és kollégák is járnak ki, ráadásul amit Tibi is mondott, hogy itt már linkek terén van átjárás a két klub között, de ugye van kapcsolat is, tehát hivatalos kapcsolat is, és, és ennek köszönhetően kapunk, tudunk kapni tiszteletjegyeket is, és ezzel élnek is egyre többen bent, és hál' Istennek azért nekem ott az irodai részen is több kollégám van, akikkel azért hétfőnként szóba kerül, hogy na mi volt a hétvégi meccsen, vagy voltatok kint, vagy mit szóltok hozzá, tehát hogy igenis ott is követjük a, a, a labdarúgást, és szurkolunk a, a Kispestnek. Azt, azt is tudni kell még, hogy ami talán nem minden szurkolónak köztudott, hogy, hogy ugye van most egy, a budapesti honvédnek is egy utánpótlás kis labdarúgó bázisa, és ott együttműködés van a Magyar futballakadémiával tehát megvan onnan is az átjárás, hogy azok a gyerekek, akik tehetségesek és kiemelkedőek lesznek, azok tudják majd folytatni Kispesten, és bízunk benne, hogy előbb-utóbb majd a felnőtt csapatban is be fog tudni mutatkozni olyan fiatal tehetség, aki, aki a Dózsa-György úton kezdte elkergetni a labdát, és, és onnan került ide. is sokat jártok az országban, és beszélgettek akár más klubvezetőkkel, akár más szurkolókkal, Mennyire egyértelmű számukra, hogy ha ez még szóba kerül, hogy ez, ez két klub, vagy egy klub? Tehát, hogy ilyen, voltak már ilyen Én egy, egy pár órás példát tudok neked mondani. Hétvégén az oroszlászló Emléktornán fogunk játszani Kaposváron, és a Kaposvár hivatalos Facebook oldalán úgy írják le a csapatot és ergo a klubot, hogy Budapest. Homvéd, ami ugye Budapest Homvéd FC, miközben az Egyesület Budapesti Honvéd Sportegyesület. Ilyen szinten, tehát akiknek ez a szakmája még ők is keverik. Arról nem is beszélve, hogy a fórumokon mi megy mondjuk a kosárlabdában, hát időnként nem tudom, hogy valaki trollkodik-e, vagy tényleg annyira buta, hogy a kosárlabda csapatot is Kispestnek nevezi. Hát igen, mert volt most a Homvéd zete, szerintem tavasszal, és ott a zalai szurkolók a Kispestet citták a Honvéd kosármeccsen. Ha igen, igen, tehát hogy, hogy ilyen szinten megy a keveredés. Nagy, nagyon nagy zűrzavar van a fejekben ebben a tekintetben, mi ezt tapasztaltuk. Én, én is csak megerősíteni tudom ezt, tehát hogy én sokat adminisztrálok, például a számlát kérünk valahol, akkor rettentően oda kell figyelni, mert szinte biztos, hogy tíz esetből ötször magától Budapest Honvéd számlát fognak kiállítani, de, de nem kell messzire menni, most nem akarok intézményt nevesíteni, de most beszéltük bent Gabi bácsival, meg Imre Géza sportigazgatóval, hogy még a központi nyilvántartásokban is sok helyen rosszul van írva, tehát vannak olyan olimpikon Homvédos sportolók, akik Budapest honvéd sportolóként vannak feltüntetve bizonyos ilyen nyilvántartásokban. Tehát, hogy ez annyira keveredik, hogy én szerintem ez is azt erősíti, amit, amit fölvetettél, hogy, hogy, hogy szerintem a honvédot azért országos szinten Egyként kezelik az emberek, és, és, és, és a, a hiába most két külön sportegyesület, de én azt gondolom, hogy, hogy az emberek nagy része az úgy tekint mind a kettőre, hogy mintha ugyanaz lenne. Pedig 34 év eltelt, mert 1991 nyarán kivált a szakosztály, és amúgy Kispest Honvéd néven vált ki. Így van. De Igen. azt a történetet tudjátok, 2003 csőd. Igen. Egy nap alatt újra kellett alakítani a klubot, és akkor Budapest Honvéd FC lett a neve. Időnként különben felvetjük a vezetéseknek, hogy mi szeretnénk visszakapni a Kispest Honvéd FC nevet. Ha már egy vezetés tönkretette azt a nevet, amit a szurkolók szeretnek, ak szerettek, akkor azt a vezetés oldja meg. De eddig mindenki elhárította pontosabban. A Metálkom legvégén volt egy ígéret, hogy újra Kispest Honvéd lesz a, a klub neve, de aztán ez nem valósult meg, mert elmentek. Pedig, uh, ez az a ez, ez lenne az a húzás, ami eldönteni ezt a kérdést, és akkor végre tiszta vizet öntene a pohárba, hogy van egy kispest, aminek a nevében ugye benne van a honvéd, de kispest honvéd, és van a budapesti honvéd. Így talán tiszta lenne, szerintem akkor sem mindenkinek, de azért az emberek nagy része érezné, hogy itt két külön dologról van szó, még hogyha a kispest meg honvéd szurkolóknál nem is annyira. Hát a fene, tudjátok, te is emlékszel az a es évek közepére, hogy egy Danon honvéd és egy kispest honvéd egymás mellett létezett, és, és mit tudom, hogy ez a Legerszeg szurkoló, ugyanúgy a, a Kispest azokon a meccseken, tehát hogy őket ez... Igen, csak a, akkor még azokra a meccsekre nagyon sok Kispest szurkoló, szurkoló járt ki. Igen. Tehát a, a 90-es években még a rangadókon azért hát egy ilyen 200-250 fős szurkolótábor volt a, a kosár meccseken. csak a szurkoló, tehát aki aktívan szurkolt. Ez a, amit a Tibi is mondott, hát nekünk tényleg mink ez, hogy, a, hogy ezt, a, ezt a fociklubot, ezt vissza kell adni valamennyire Délpestnek, és ezt, ezt nevében is viselnie kéne, és hát a, a, a 91-es döntés, hogy, hogy egyszerre legyen Kispest, és megőrizze a Honvéd örökséget, az ha nem is mindenkinek tetszik, de egy ilyen, egy ilyen köztes megoldásként talán a legelfogadhatóbbnak tűnik, mert be kell valljam, én például én teljesen kispest szurkoló vagyok, én nem vagyok egyáltalán honvéd szurkoló, miközben a életkoromból fakadóan én és azért bhs BHSE korszakban nőttem bele a fociba, de ugye a családi örökség nálunk generációkról visszamenőleg az kispest volt. Tehát, hogy a, a nekem a, a nagypapám itt játszott a csapatban, ő a kispestbe játszott, nyilván a, a honvéd néven is ő, Szurkolott ugyanúgy ennek a csapatnak, de neki végig kispest volt a fejében. És én, én tőle örököltem ezt a kispestet, de például az édesapám honvédrukker volt. Mert merül meg az a generáció a, a születésével és a szocializációjával. Egyébként megvallom, tényleg én is, hogyha kinyitom a sportlapot, ez túlzás, mert nem nyitom ki a sportlapot, amióta. Az internetet. ami ott változott egy picit a, ott a felállás, de nincs értelme kinyitni a sportlapot. egy hozzá. Tehát, hogy, hogy azért, hogy printben elolvasom azt, hogy a tegnap mi volt az eredmény, annak sok értelme nincs. De, hogyha felcsapom, az internetet, ahogy ezt a nagyszülök szokták mondani, hogy euh, akkor én is nyilván a Honvéd eredményeit nézem meg először, mert azért valami fajta kötődés van feléjük, meg hát passzus még 30 évvel később is emlékszem arra, a kosárcsapatnak a, a név sorára, és euh, bár felírtam ide magamnak a jegyzetbe, de nem kellett ránézni, mondjuk Ederli nevére rá kellett volna, mert ő most írt el, nem ugrott be. Um, ami még szerintem érdekes téma lenne, Arról beszéltünk, hogy mennyire keverik össze a klubokat, mennyire független egymástól a két klub. Igazából az, amit a Tibi felvetett, ez a közös múlt témája, hogy ahogy kifelé nem látszódik, hogy ez két klub. De, de amikor ti beszéltek, és te mondjuk az Alita honvédot mondasz, vagy Alita honvédot mondasz, akkor te mire gondolsz? Ez például szerintem egy tök érdekes kérdés, mert, mert itt, itt, itt alakul ki az, amitől mindenkinek ilyen katyfasz lesz a fejében. Hogyha te azt mondod, hogy honvéd, akkor a, mondjuk a, ha szakosztály közegben vagy, akkor egyértelműen magatokra gondolsz. a sportági közegben vagy, egyértelműen magatokra gondolsz. Hogyha a baráti vagy, és azt mondod, hogy honvéd, akkor téged, mint szakosztályvezető helyettes honvédoznak, vagy honvédozol, és, és azt gondolják, hogy te a bhs ről beszélsz, vagy pedig az egészről. Ezt tudom, hogy nagyon hasonló az előző témához, de itt igazából a ti személyes preferenciátok érdekelne engem, meg majd Tibé is, mert mondjuk azt tudom nagyjából, de, de a hallgatók Szerintem nem biztos. Ez nagyon egyszerű, legalábbis nálam. Amikor a Honvédről beszélek, akkor az Egyesületről beszélek, és mondjuk a kosárcsapatról. Ugye más szakosztályról nem is nagyon szoktam beszélni, mert tudják, hogy kosárlabda szurkoló vagyok elsősorban. Ha pedig a foci csapatról beszélek, akkor pedig kispestet mondok. Ez ilyen nagyon egyszerű. Nálam. Ez jó. jó. De ez így reflexből jön. Reflexből, így van. Igen. Tehát nem kell figyelni arra, hogy... Nem, a... nem, nem. nem. Én, én használom mind a kettőt a focira, tehát is, honvédot is, úgyhogy én szerintem ez egy olyan, olyan dolog, hogy, hogy, a, hogy lehet, hogy eltelt 30 év, de azt a tehát, hogy a, a klubnak a legsikeresebb időszaka, vagy a, fo, a foci szakosztálynak az meg, az a budapesti honvéd ö, ö, idejében volt, és, és hagyj említsem meg, hogy ugye most nemrég volt például ugye a 75. születésnapunk, és, és meghívást kap, kapottak többen is, és, és szerencsé, elég sokan eljöttek, ugye a 80-as évek nagycsapatából, és, és, és jó volt látni, hogy jól érezték magukat, és hogy örömmel jöttek a a Kálmánék nagyantiék, tehát hogy Sallai Sanyi, Eszterrázi Marci, úgyhogy úgy, én azt gondolom, hogy, hogy aki, aki Kispest vagy honvét szurkoló lesz, az szerintem úgy is megtalálja a közös kapcsolódási pontot, és, és, és szerintem ez itt teljesen jól van, hogy valakinek a Kispesta, a fontosabb, vagy ő úgy nevezi az egyesületet, van aki meg, vagy a klubját, van aki meg honvédként. Én szerintem az a lényeg, hogy, hogy az a közös múlt, ami összeköti a kettőt, ez, ez ápolva legyen, megmaradjon, és, és hogy a szurkolókban ez, ez, ez tovább éljen, és, és, és tök egyértelmű legyen az, hogy, hogyha valaki Kispest szurkoló fociban, akkor azért az örül a vízilabda meg a honvéd sikereinek, és ugyanígy fordítva is, hogyha valaki, és akkor említsük meg, mert rengeteg szakosztályunk van, a mondjuk valaki a honvédban atletizál vagy úszik, akkor azért, hogyha van egy, nem tudom én, Kispest FTC-met, csak akkor azért remélhetőleg majd a Kispestnek fog szorítani, és nem a Fradinak. Tehát, hogy és, és szerintem, hogyha ez így kialakul a jövőben, akkor igazából az egy, az egy, az egy fantasztikus dolog, meg az egy hagyományápolás is, és annak a továbbvitele, és, és szerintem mindenki nyer vele, és mindenki jól fog járni. Hát én nekem a foci az egyértelműen, Kispest. És szerintem azért, mert hogy még véletlen se keverjük össze, ha azt mondom, hogy Honvéd, hogy valakinek, akkor a, a BHS-ére gondoljon, mint egy nagyklubra. De amúgy magam is néha azt mondom a futballra is, hogy Honvéd, de az ritka esetben van. Tehát én, azért, én ezt tudatosan használom. Tehát mm -hmm. ezt a klubot 1909-ben Kispest néven alapították. A történelmet ismerjük, 49-ig Kispest Leszol. volt, aztán 42 évig BHSE. Azt azért hozzátenném, hogy amit, a, amit mondott a Zoli, hogy ez egy nagyon sikeres időszak volt a BHSE a klubunk életében, 25 alkalommal végzett a futball a, a, az első három helyen és abból honvédként 12 bajnoki címet szereztünk. És azt tegyük az hozzá, hogy akkor a szurklótábor is hajrá honvédot kiabált a címeccseken is. Igen. És rengeteg legenda, csak a BHS-ébe futballozott egy Tihilajos. Lajos. Igen. Az a kispesben nem játszott, hogyha ezt nézzük. Détári. Akkor Détári akkor egy, egy Kocsis Lajos, egy Kozma, Igen. Kovács Kámán mondjuk az a pont átmenet volt, mert ő játszott a Kispest-Honvédba is. is, de, de rengetegen a csak Kozma a... meg ő választotta le a Honvédot, Igen, a, a Kispestet, tehát azért az, az, az egy ilyen érdekes dolog volt, de ha már tényleg a Kozma tartottunk. tartottunk, lenne, vagy van értelme, vagy van bármi realitása egyáltalán erőszakkal szétválasztani ezt a két klubot? Mert itt volt ugye ez, amit említett Tibi is, ez a 49. decemberi, összeolvadás, ami gyakorlatilag egy enystandolása volt a kispestnek a a, ugye a Honvédelmi Minisztérium. Minisztériumnak a, a Látvány Sport Egyesülete által. Oké, okay, de nem azt is, is említs meg, hogy soha senki a Puskásék, a Faragó Lajos. tehát az a korosztály egy percig nem tiltakozott a honvéd, az azért tényleg egy anektálás, vagy fúzia, vagy nem tudom, minek nevezzük, de ők nagyon boldogok voltak tőle. Szerintem most nem menjünk bele a korszak meghatározottságaiban, mert, mert igen. talán az messzire vezetnek. Igen. Én inkább válaszolnék a kérdésre. Szerintem igen. pont nem leválasztani kéne a kettőt, hanem közelíteni kéne. Én És van. szerintem a, a Szóli, talán ezt jobban tudod, neked vannak inkább ott a vezetőséggel kapcsolatban ilyen információi, de azt gondolom, hogy van is ilyen irányú közeledés. Igen, igen, amit, amit ugye mondtam, hogy már az előző tulajdonosi körnél is volt, de én azt gondolom, hogy azért most azért, ugye ott a focinál volt ez a problémás időszak, most végre talán rendeződtek ott is a vezetőség tekintetében is a viszonyok, és én azt látom, hogy hogy mind a BHS-e részéről, mind a kispesti labdarúgás részéről megvan a szándék, hogy a két klub kapcsolata minél jobb legyen, és hogy közel legyen egymáshoz. Úgyhogy én szerintem jó irányba mennek a dolgok, még, még hogyha lehet, hogy lassabban is őrölnek a malmok, mint, mint lehetne. Én annyit azért hozzá tennék még, és nem akadékoskodni akarok, de ugye, a 90-es évekbeli különválásnak alapvetően ugye gazdasági okai voltak. És ugye megnézzük a többi nagy budapesti egyesületet, ott végül is valamilyen úton, módon ugyan KFT-be kiszervezve, de megmaradt a kapcsolat az egyesülethez Ugye a Honvéd lett az egyedüli, aki úgy, úgy teljesen különvált, vált, hogy, hogy el is szakadt a klubtól. Ez egy, ismerjük, hogy a magyar sport szempontjából egy rettentő nehéz időszak volt. Nyilván Kozma Misi akkor úgy, úgy érezték, hogy, hogy az az irány lesz a jobb, és a felé mentek el. Ez így alakult, eltelt 30 év azóta, úgyhogy ezen már nem fogunk tudni változtatni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a mostani viszonyokhoz képest kell a legjobbat kihozni belőle. Köz egy speciális helyzet volt a, a, az a 90-es, 91-es döntés, ugyanis a amik. Rette említettél példát, akár a, ugye az MTK-nál is kiváltasz a szakosztály, a Fradinális, újpestnél, és majd visszataláltak ugye az anya Egyesülethez. Ugye a Kispest itt maga az anyaegyesület volt, tehát itt a BHS-ek később jött létre, és nem a, nem a Kispest volt az a, az a multisportklub, amit átneveztek. De én még mindig ragaszkodnék az előző témához, és én arra, hogy ezt provokálom, de ez egy barom érdekes téma, hogyha a Kispest Kispest lenne, és most a foci csapatról beszélünk, akár Kispest Honvéd, akár Kispest FC, mindegy. A Honvéd maradna bhs -e, ez a, ezt a közeledést, ez akadályozná, hogy más a név? Vagy ez már annyira összefonódott ez a két dolog, hogy már a név nem is számít, akár így 30 év távlatából. Hát sem. a honvéd az benne maradna, mind a két klub nevébe. Most ételezünk, hogy mondjuk, ha nem. Egyébként a, a honvéd az egy rettentő jó szó. A, a honvéd az 1848-ból származik a szó, és igazából az a katona, aki védi a hazáját. Ez a honvéd, ez túlélte azért a, ezt a 49-es korszakot, mert akkor... Tudjátok, hogy átneveztek klubokat, volt itt Edoskinizsi Báscsia, mit tudom én, de a honvéd az megmaradt a mai hát napig. A honvéd néven alakult eleve. Ja, úgy értett, hogy, már a, mondom, hogy, már, hogy már ez az? A, a, igen, már. igen, tehát, hogy ezt, amit akkor kitaláltok, ez a mai napig él. Hát ez nehéz megmondani egyébként, hogy, hogy akkor mi lenne, ha. Mert ugye... Mi elmondhatjuk a saját véleményünket, de hogy több ezer ember, vagy több tízezer ember erről hogy gondolkodik, ezt Te most, most nem tudhatjuk. Tehát, Ti nekem róla... nálam biztos nem okozna ezt törést mm. egyébként, de én hogy hogyha a futballcsapat nevéből kikerülne a honvéd. Már csak a hagyományok honvéd. miatt is, mert hogy, hogy azért ez a, a több évtizedet, ezt, akkor meg azt törölnénk ki a klub életéből ezzel. Annyi, hogy Bármint nem a, a honvéd, lépéletből. a Budapest kerülne ki a futballcsapat nevéből. Igen, ugye most több hipotetikus esetről is beszéltünk, Igen. az egyik mondjuk egy Kispest FC, a másik egy Kispest Igen, Honvéd, a Kispest honvéd Kispest. És én, én a ez magam ez. részéről a Kispest FC-nek önmagában nem örülnék, ha a Honvéd kimaradna az előbemlített okok miatt. Mert az egy picit a, a, az olyan lenne, mint hogyha egy, egy nagyon fontos és sikeres időszakot letagadna a klub a saját múltjából. És ez a szembenézés az fontos a saját múltunkkal. De inkább a hagyományőrzés a, a fontos. Az is. Figyelj, erre büszkének kell lenni. Hát 50-es évek elején a legjobb csapat voltunk a világon. Ezt nem lehet máshogy megközelíteni. És Honvéd néven. Igen. Igen. Tehát ez abszolút ö, fontos a történelmünkben. Én a is azt gondolom, hogy, hogy a Kispest Honvéd név az, az lenne a megfelelő, tehát én is Honvéd párti vagyok ilyen téren és szerintem ismétlen magam, hogy én szerintem ez nem jelentene problémát, mert hogyha megvan a, a szándék mind a két klubról részéről, hogy, hogy legyenek közés, közös pontok, és a kapcsolattartás megvan, akkor, és ez kommunikálva is van, akkor ezt a szurkolók is érezni fogják, érteni fogják, és, és, és szerintem egy, egy tök jó közös jövőt, lehetne belőle építeni. És Anta, akkor mit csinálunk, hogyha a BHS-ét átnevezik Kispest honvédnek? <gül> Most nagyon vicces, nem <gül> Felülünk. Ezért jó tibé, hogy mindenre gondolsz, igen. igen, igen. Tehát a, meglepődnék, hogyha a Dózsa György úton, ami Földön van, megjelenne egy kispes nevű klub, szerintem az imádnák, hívják. Hát Egyébként tehát a, csak a lokációról elős egy ilyen fórumos, hozzászóló nagyokos azt mondta, hogy hát milyen jó, hogy a Honvéd kosárlabda csapat közelebb játszik a Fradi stadionhoz, mint a Bozsik stadionhoz. Tehát, tehát, tehát ilyen, ilyen agymenésekkel találkozni időnként a Netem Az internet az, igen, igen. az egy furcsa furcsa dolog. Azt nézem, hogy nagyjából egy órája beszélgetünk. Szerintem kerekítsük le ezt a, ezt a témát, ugye bármeddig lehetne ezt a Kispest, Honvéds, a többi dolgot ragozni, és szerintem még egy későbbi adásban esetleg más közeggel még fogjuk is, viszont szóval kerekítsük le ezt az adást valahogy úgy, hogy, hogy mindenképpen mondjátok, hogy mikor lesz a következő hazai mérkőzésetek, és hogy és egy pár szóval próbáltam meggyőzni az embereket, hogy tessék kilátogatni valami, tegyetek a jó ajánlatot, hogy miért érdemes kimenni erre a mérkőzésre. Ugye Zoli, te már említetted, hogy a, a Móri Kupa meccsünk után van a... Igen, a... tehát hogy most 13 án szombaton este 7 órakor lesz a Szentes Ellen Magyar Kupa mérkőzés. Hát egy ha... a Metákom Szentes Ellen, hogy a, a hallgatók is értsék. A Kőér utcai úszodában, utána pedig majd itthoni mérkőzés október 10-én lesz, az egy pénteki nap lesz, mert 11-én megint válogatott labdarúgó meccs lesz, és ráadásul, ha jól tudom, az korábban is lesz, mert az egy örmény ország elleni mérkőzés. És ott például már szurkolók részéről jött kérés, hogy figyeljünk oda, és ezt, ezért ezt a szombati meccset mi megpróbáljuk péntek estére tenni, hogy ne üsse a kettő egymást. És bocsánat, még egy, egy fontos dolog, amit szerintem meg kell, hogy említsek, hogy szeretnék itt köszönetet mondani a fő szponzorunknak, támogatónknak, az Endo Plus Service Kft-nek, aki, akinek ugye a tulajdonosa a ügyvezetője Vistatilla szerintem ismert a a kispeszúrkolók körében is egy rettentő en pozitív és és, és normális ember és nagy szerencse, hogy többek között a kosár csapatot is és a vízilabdacsapatot csapatot is támogatja, a labdarúgás mellett is. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy nagyon nagy értéke a magyar sportnak és a honvéd családnak legyen az labdarúgás, vízilabda, kosárlabda. Tehát, hogy köszönjük Attilának a, a támogatást. És ezúton is gratulálunk neki, mert ő bekerült a BHS e vezetésébe. Igen, yeah. így van. Úgyhogy most a legutóbbi tisztújító elnök küldőgyűlésen elnökségi taggá lett választva, úgyhogy nem érdemtelenül azt gondolom, és, és nagyon örülünk, hogy, hogy el is vállalta a pozíciót, és, és, és nagy megtiszteltésnek is vette. Úgyhogy úgy, azt gondolom, hogy jó, jó ember van abban a székben most. A kosádlabdán október 4-én lesz az első hazai mérkőzés, ugye idegenben Debrecenben fog kezdeni a csapat egy héttel előtte, de az első ludovikás meccs az ö, október 4-18 -e, óra, és Ez szombat. az egy szombati nap, így van, tehát a futballal nem fog ütközni, nincs messze, nagy várattél, könnyen megközelíthető, metróval egyéb más. Ö, tömegközlekedési eszközzel, parkoló is azért akad a környéken, és hogy hát miért jó, azt már szerintem elmondtuk Tibivel, mert barom jó az atmoszféra, barom jó a szurkoló táborban a hangulat. Kosármecse pedig azért is jó járni, mert hogy állandó a hőmérséklet a teremben, van büfé, hát, büfé de abban ne, a ne, nem a esik a az eső, nem süt be a nap, nem, fogsz, nem lesz sem eleged, nem fogsz fázni se a csarnokban. ellenben szerintem tök jó a társaság, aki most már a Honvéd kosármeccseken összegyűlik. Egyre többen vagyunk, egyre hangosabbak vagyunk, és remélem, hogy ez így fog folytatódni idén. Abban nagyon bízom, hogy a, a, az... Erre a szezonra összehozott gálda is arra fogja majd ingerelni a, a futballszurkolókat, meg a sportszeretőket, hogy minél többen kijöjjenek a Hongvétekosár meccsre, és aztán bízunk benne, hogy a sok nézőből majd sok szurkoló is lesz, és egyre nagyobb hangerő csapat mögött, mert ez a csapat egyébként meg is érdemli. Nézdek Rád Tibor. Hát olyan jó összefoglalták a srácok, hogy. És sok újat adtak ez azért te... fel, egy, egy kérdéssel? Jó, hogy a, a hóért is akasszuk már egy picit, hogy ugye megjelentél két, három, négy, négy, négy vagy öt évvel ezelőtt körülbelül. COVID úgy, alatt ugye? mentem ki. A, igen, a COVID után időszakban, és te például az a típusú uh, home, vagy szurkoló vagy, aki megragadta kosárlabda mérkőzéseken, és idegenben is azért néha tiszteletet teszed. Tehát neked mi volt az a faktor, ami miatt úgy érezted, hogy rendszeresen ki kell jönni, és azóta is így van a, a kosármeccsekre. Én, én mondom, hogy nagyon egy más közeget akartam, mivel, hogy focival foglalkozok rengeteget. És egyszerűen kellett, hogy valahol valami, valami más hatások érjenek. Ez oké, de hát meg is ragadtál. Tehát, hogy egyszer kijössz, és akkor jó, megnézted. Kétszer kijössz, oké. De azért ott vagy velünk, Időnként szurkolsz is. Hát úgy látszik, hogy folyamatosan el. más hatások érnek. <gül> <gül> mert mondom, kosárlabdáztam régen. Egyébként a, a Jokert meg kell, hogy említsem, mert én szerintem 15 éve mondtam neki, hogy Joker egyszer kimennék veled kosára. Aztán abból persze nem lett semmi, a Joker óriási szervező, mindegy, de aztán a Covid alatt meg valahogy kikeveredtem. Tényleg most már egy öt éve úgy kiárogatok. Most tényleg én tudom ajánlani mindenkinek a vízlabdát is, és a kosárlabdát is, hogyha tényleg valami teljesen másra vágyik. Jó, hát hogyha ha valaki így érdeklődne ezek iránt, akkor legrosszabb a téged itt érdemes megkeresni a, a futballház oldalán keresztül, aztán majd te mindenkivel összeköt mindenkit, ahogy szoktad ezt így általában csinálni. Én köszönöm, hogy meghallgattátok ezt az adást, és remélem egy kicsit képbe kerültetek a Honvéd egyéb jellegű labdás szakosztályaival, ról, be kapcsolatban, nem tudom, hogy a fiala János ezeket régen, így így dobálta egymást ezeket a ragokat, nekem ezek nem mennek, de, de most azért mindenképpen el elbúcsúznánk, és hát mind a kettőtöknek azért sok sikert kívánunk erre az évre, min szakosztályvezetőként, remélem, hogy, hogy, hogy ti, ti továbbis első osztályok lesztek, és akkor jövőre elmondhatjuk azt, hogy ennek az ilyen Nevezük Honvéd családnak három első osztályú klubja van, férfi felnőtt szakosztályként, mert ugye általában ez, a, ez az, ami a szurkolta leginkább foglalkoztatja ma, ma itt Budapesten. Na hát örülök, hogy itt voltatok, és hát akkor köszönjük szépen a, a figyelmet mindenkinek. Jövünk jövő héten egy teljesen, teljesen más témával, és, és akkor találkozunk akkor. Sziasztok! Köszönöm. Sziasztok.